У поміщицьких будинках, фільварках розташувалися штаби полків дивізій. У радіусі 40 кілометрів у кожному фільварку були у Юзефа друзі-приятелі. Ще один приємний сюрприз. У Кракові, на вулиці Голембя, у Скомських власний будинок, у ньому мешкають їхні родичі. За словами Юзефа, патріоти. Сам Юзеф на майбутнє дивився Тверезо. Буржуазній Польщі не бувати. Землею Скомських володіти врублям. Та це і справедливо. Хочу вчитися, пане капітане. Хочу стати юристом, як ваш Ульянов Ленін. Мені казали, що він колись жив у наших місцях. Юзеф турбувався, чи матиме він змогу вчитися у Краківському університеті, коли буде визволена Польща. Запрошував до себе Старому, скажу, російський офіцер Утік з полону Людина він старих поглядів Старого крою Але швабів ненавидить Гітлера зневажає Не видасть Незабаром я дійсно побував у Скомських Але за досить драматичних обставин Та про це пізніше Розмовляємо на російсько-польському суржику Молодий Скомський якраз вивчає російську мову в бібліотеці батька читає в оригіналі Пушкіна, Тютчева. Старий Скомський до революції вчився в Одесі. Мав у себе чимало російських книг. Розлепляючись, домовились тримати зв'язок через врубля. Пошта, дупло, старій, сосні. Вранці ми послали в центр радіограму «Юзеф Скомський, вовк, 23 роки, син місцевого поміщика». Забажав нам допомагати з патріотичних мотивів. Ми не помилилися у Скомському. Навідуючись до приятелів, Юзеф познайомився з одним гітлерівським асом. Завдяки цьому знайомству, а також досконалому знанню німецької мови, вмінню швидко сходитись із людьми, Скомський став своєю людиною навіть у ресторанах з попереджувальним написом тільки для німців. Юзеф улещував свого аса, понів його добірним коньяком, поки в дуплі Старої Сосни не з'явилася схема розшифровка аеродрому і однієї великої частини. Розшифровку ми переслали у центр, а через кілька днів у Кракові з усіма належними військовими почистями ховали обгорілі останки гітлерівського аса. Він загинув під час масованого нальоту радянських бомбардувальників, не встигши відірвати від злітної полоси свого хейнкеля. Всю ніч на замаскованому аеродромі палали машини, вибухали бочки з бензином. Вили сирени пожежних машин. Юзеф кілька днів ходив іменинником. 16 вересня Центру ми одержали нове завдання. Вживіть усіх заходів розвідки танків, частин на околиці Кракова. Становіть нумерацію частин, місця, штабів. І незабаром надійшли відповідні інформації від грози, груші, повідомлення польських друзів під кодовим знаком ДС. Одні свідчили про посилене просування залізничних вантажів до станції Кобежен. В інших ішлося про розпізнавальні знаки, номери на танках і машинах. Треба було просіяти, звірити, порівняти, проаналізувати десятки фактів, щоб віджати кілька скупих рядків для радіограм. У ніч на 16 вересня я допізно працював, готуючи донесення центру. Для шифрування передав Ользі текст. На східну околицю Кракова, Кобежин, прибувають війська СС. Із Словаччини прибула танкова дивізія. 160 танків, переважно тигри, 20 бронемашин, розквартировані у передмістях Кракова. Танки були у боях.